9. Je travnja 1986. godine 40. predsjednik Sjedinih američkih država Ronald Wilson Reagan drži konferenciju za novinare u bijele kući Na njezinom početku on je dao dvije kratke izjeve Prva se ticala saveznog proračuna Druga pomoći nikaragvanskim pobunjenicima kontrasima Onda je predsjednik primio pitanje novinara. Čast da prva postavi pitanje dobila je Helen Thomas, novinarka United Press international -a. Njezino drugo pitanje glasilo je Gospodine predsjedniče, sigurno ste o tome dosta razmišljali, ali što mislite, koji je glavni razlog zašto su Amerikanci glavna meta terorizma? Je li možda američka politika razlog za te napade? Odgovor Ronalda Reagana bio je zanimljiv. Mad dog of the Middle East has a Mi znamo da taj bjesni pas srednjeg istoka ima za cilj svjetsku revoluciju muslimansku fundamentalističku revoluciju koja je za cilj uzela mnoge njegove arapske sunarodnjake. Gdje smo mi u svemu tome ne znam. Možda smo mu mi neprijatelj, to vam je kao penjanje na Mount Everest zato što postojimo. Predsjednik Sjedinjenih američkih država u odgovoru na pitanje novinarki Helen Thomas nazvao jednog poglavara arapske države bijesnim psom. I svi su znali da je za Regana bijesni pas nitko drugi nego pukovnik Muammar al-Gaddafi, vođa Libije. Sve neće ostati samo na oštrim riječima. Šest dana nakon konferencije američki borbeni zrakoplovi napašće Libiju. Ronald Reagan nije bio niti prvi, niti posljednji američki predsjednik koji je bombardirao tu zemlju. On nije bio niti jedini poglavar zemlje koji je vojsci zapovjedio da intervenira u nekoj drugoj državi. U sljedećih nekoliko emisija povijesti četvrtkom pokušat ćemo odgovoriti na pitanje zašto su intervencije konstanta u međunarodnim odnosima. Naš sugovornik je profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 5. je travnja 1986. godine. Diskoteka La Belle smještena u zapadnom Berlinu u dijelu grada koji se zove Schoenberg prepuna je ljudi. Taj disko posebno popularan među američkim vojnicima smještenim u zapadnom Berlinu. Njih je u tom podijeljenom gradu oko 7 000. Mnogi od njih su dan prije podigli svoju plaću i odlučili jedan njezin dio potrošiti u disku La Belle. Oko 1 sat i 50 minuta nakon ponoći... Stala. Pored plesnog podija tada je eksplodirala bomba u kojoj je bilo oko 2 kg plastičnog eksploziva. U eksploziji nestao plesni podij srušio se strop. Diskoteka je bila obložena skelama, u tijeku je bilo njezino preurađenje. Dio tih skela također se urušio. U eksploziji je poginuo jedan američki vojnik i jedna turkinja. Kasnije će u bolnici od posljedica eksplozije umljiti drugi američki vojnik. Ranjeno je 229 posjetitelja diskoteke label Među njima je bilo 79 američkih vojnika. Američka vlada brzo je za napad optužila Libiju. Tvrdila je da su prestrali poruke koje je Tripoli slao svojim agentima u europi Do eksplozije u zapadno-berlinskom disku odnosi izmeću Sjedinjenih država i Libije bili su napeti. Sada su došli do točke pucanja. Deset dana nakon eksplozije američka ratna mornarica i zrakoplovstvo krenuli su u napad. 15. travnja 1986. američki borbani zrakoplovi, koji su poletili s nosača zrakoplova u Sredozemnom moru iz američkih baza u Velikoj Britaniji, napali su libijske gradove Tripoli i Bengazi. Ciljevi su bile bojarne, zrakoplovne baze, mreža protozrakoplovne obrane. Među ciljevima bila je vojarna Bab al smještena u južnim predrađima Tripolija. Tamo je boravio libijski vođa pukovnik Muammar al-Gaddafi. On je zamalo izbjegao smrt. Neposredno prije napada dobio je dojav o njemu. Godine 2000-te bivši talijanski premijer Giulio Andreotti izjavio je da je Gaddafi o napad obavijestio tadašnji premjer Italije Betino Craxi. Libijski vođa, koji je vjerojatno bio među ciljevima napada, preživio je ali 60 libijaca, među njima jedno djete za koje je Gaddafi tvrdio da mu je kći, a zapadni mediji pristali su to djete nazvati njegovim usvojenim djetetom, nisu preživjeli napad američkih zrakoplova. Dvoje američkih pilota poginulo je dok su se vraćali iz napada. Većina Amerikanaca, obje glavne stranke, demokrati i republikanci, podržali su napad. Ostatak svijeta glavnom nije ce matin de Tripoli action Francuski premijer vođa desne koalicije Žak Širako sudio je napad. Osudi se pridružio i predsjednik socijalist François Mitterrand. Francuska je odbila dopustiti američkim zrakoplovima prelet preko svog teritorija. Jedna od 25 vlada koja je podržala napad na Libiju bila je vlada njezinog veličanstva Elizabeth II. Britanska konzervativna vlada na čelu s Margaret Thatcher dopustila je da se američke baze na teritoriju Velike Britanije iskoriste za napad na Libiju. U parlamentu britanska premijerka ovako je branila tu svoju odluku. Has of of in to the of Sjedinjene države imaju na stotine tisuća vojnika u Europi kako bi obranile njezinu slobodnu. U tom svojstvu branitelja europske slobode, oni su bili ciljevi terorističkog napada. Meni je bilo nezamislivo da američkim zrakoplovima i pilotima odbijemo pravo da brane svoje ljude. Reakcija Saveza, sovjetski Socijalističkih socijalistički država bila je predvidljiva. Sovjetska televizija brzo je prenjela osude napada. Američki imperializam je upravo počinio novi kriminalni čin, prepun ozbiljnih prijetnji za cijeli svijet i mir u njemu. Sovjetski savez otkazao je predstojeći susret sovjetskog ministra vanjskih poslova Edvarda Ševarnadza s američkim državnim tajnikom Džorđom Šulcom. I to je bilo sve od reakcije. Mamar El Gaddafi zapovjedio je da se dvije rakete sovjetske proizvodnje tipa SCAD ispale na talijanski otok Lampeduzu. Cilj je bila postaja američke obalne straže. Rakete su promašile otok i pale u more. Libijski vođa proglasio je pobjedu u sukobu sa Sjedinim državama i promijenio je ime države kojom je vladao 1969. Sada se ona zvala Velika socijalistička narodna libijska arapska džamahirija. Lijed džamahirija znači država masa. Gaddafi se pojavio na mitingu, ali ni bio strastven kao u ranijim nastupima. Američko bombardiranje Libije, akciju Pentagon nazvao Kanjon Eldorado, dovela je režim u teško stanje, ali pukovnik je preživio tu krizu. Nakon pada Berlinskog zida sudu savezne Republici Njemačkoj za postavljanje bombe u diskoteci La Bel osudio četvero ljudi. Među njima su bila tri radnika u libijskom veloposlanstvu u istočnoj Demokratskoj Republici Njemačkoj. Eksploziv je u zapadni Berlin prenesen u libijskoj diplomatskoj prtljazi, ali sud nije uspio dokazati da iza napada stoji libijski vođa. Sud je za to okrivio ograničenu volju Njemačke i Američke vlade da sa sudom podijele obavještajne podatke. Libijski vođa nije prestao s terorističkim napadima. Godine 1988. u zrakoplovu Boeing 747 tvrtke Pan Am, iznad škotskog grada Lokrbija eksplodirala je bomba. Zrakoplov je pao na grad, poginulo je 259 putnika i članova posade 11 građana tog gradića. Mnogi smatraju da je ta eksplozija bila osveta za napad i stravnja 86. Intervencionizam se može definirati kao intervencija jedne države u poslove druge. Intervencionizam je sastavni dio vanjske politike mnogih država. Njegovi korijeni mogu se pratiti sve do starog vijeka, do vanjskih politika grčkih gradova država ili Rimske republike i carstva. Ali procvati intervencionizma počeo u 19. stoljeću. Tada su evropske države i Sjedinjene američke države koristile svoju vojnu i političku moć kako bi intervenirale u drugim državama. Postale su dvije vrste intervencija. Kolonijalna, koja je na koncu rezultirala kolonijalnim statusom zemlje u kojoj se interveniralo, i političko-ekonomska, koja je za cilj imala zaštitu ekonomskih i političkih interesa zemlje koja je intervenirala. Ili je te interese tek trebalo nametnuti? izkušenju da se intervenira teško je bilo odoljeti. Intervenirale su evropske države koje su u 19. stoljeću stvorile svoja kolonijalna carstva, ali intervenirale su i Sjedinjene američke države koje su stvorene iz 13 britanskih kolonija, govori profesor doktor Tvrtko Jakovin. Sjedinjene države su ovaj drugi segment ako hoćemo djelovanja, dakle ne samo kolonijalni Onda oni jesu djelovali još samim početkom 19. stoljeća za zaštitu američkih brodova intervencijom u onome što je ponovo početkom 21. stoljeća postalo silno važno u istočnom dijelu Sredozemlja uz obale Libije, odnosno tada Tripolitanije, gdje je američka flota dijelovala već u 30. godinama 19. stoljeća zbog zaštite ekonomskih interesa, a i kasnije je to, naročito koncem 19. stoljeća kad su, ako govorimo o Sjedinjenim državama, završile svoju ekspanziju preko kontinenta i mogle se više okrenuti gledanju van toga prostora, smatrale da se trebaju osigurati u naročito bliskim područjima, a onda u hemisferi, a onda je taj pogled naravno se okrenuo i prema ostatku svijeta. Mislim, nije to bila samo hemisfera i nije to bio samo američki prostor, bio je to prostor Azije i to dubine, ako hoćete, azijskog prostora, jer osim onog famoznog otvaranja Japana, oni su gledali i prema kineskoj obali, ali i drugdje je ovaj libijski primjer, odnosno tripolitanski primjer iz početka 19. stoljeća zapravo pokazuje da je govoriti o politici Sjedinjenim državama i politici isključivo izolacionizma ili orijentacije samo na vlastiti prostor, zapravo nedovoljno precizno, iako naravno to nisu iste one Sjedinjene države iz vremena kad su one postale doista super sila i dominantna sila na svijetu. Ostale zemlje koje su bile Agilnije i aktivnije, pogotovo u kolonijalnom osvajanju, su na različite slične načine intervenirale ili išle u, u nekada i spektakularne pothvate kao, ne znam, još od Napoleona dalje, su činile to... Tijekom 19. stoljeća, naročito opet u drugoj polovici 19. stoljeća, kad se tom kolonijalnom osvajanju dodao jedan benevolencija ili smatrane da se čini dobra stvar onima koji će doći pod bijelog čovjeka, da će im se donijeti prosvjetiteljstvo, nekako da će se uključiti u svijet, da se to čak smatralo obvezom svake civilizirane zemlje, bez obzira što se s time sve maskiralo. U 18. i 19. stoljeću zemljama koje se prostori od Egipta do Atlantika, koje su nominalno bile pod vašću Osmanskog carstva, vladali su vladari koji su dio svojih prihoda dobivali od gusarstva. Godine 1776. Sjedinjene Američke države proglasile su nezavisnost. Nije puno vremena prošlo i američki brodovi postali su meta sjevernoafričkih gusara. Godine 1799. predsjednik John Adams počeo je plaćati godišnji danak vladarima berberskih država. Dio koji odlazio Paši u Tripoli iznosio je 18.000 dolara. U zamjenu za plaćanje Danka, Jusuf Paša obećao je da gusari iz njegove zemlje neće napadati američko brodovlje. Godine 1801. predsjednik Thomas Jefferson odbija Jusufov zahtjev za velikim povećanjem Danka. Paša je odgovorio objavom rata Sjedinjenim američkim državama. Jefferson je, ne znajući za tu objavu rata, poslao američke ratne brodove u sredozemlje, kako bi vladara u Tripoli odvratio od napada na američke trgovačke brodove. Bila je to prva američka intervencija izvan zapadne hemisfere. Ti prvi pokušaj nisu baš bili blistavi. Paša nije bio uplašen akcijama američke mornarice. Za vrijeme te prve intervencije fregata Filadelfija nasukala se na greben ispred Luke u Tripoliju i Paša je zauzeo brod i posadu. S vremenom će američki mornari i marinci postati sve uvježbaniji i 1815. vodit će uspješan rad protiv sjevernoafričkih gusara. Gusare u sjevernoj Africi skorijenit će tek Francuska, koja će do kraja 19. stoljeća od zemalja u Sjevernoj Africi napraviti svoje kolonije, a Osmansko carstvo će 1835. ponovno zavladati Tripolijem i Kirenajkom. U 19. stoljeću češće su ipak bile kolonijalne intervencije, u kojima se u ime tri slova C na engleskom ona glasi Christianity, Civilization i Commerce, kršćanstva, civilizacije i trgovine, oduzimala sloboda mnogih naroda i zemalja u Africi i Aziji. ako bismo išli u pojedinačnim slučajevima onda biste mogli naći neke klasične primjere intervencionizma pa i kolonijalnog osvajanja. Filipini su sasvim sigurno takav slučaj. Tamo je trajalo jako dugo dok su se osvojili. To je bilo konačno iskustvo za kasniju intervenciju u azijskom prostoru. Dok je sa Kubom koja je bila puno bliža pa može izgledati kao paradoks platovim amandmanom traženo da se Sjedinjene države ne uđu na Kubu i Kubu ne pretvore u vlastitu koloniju. Međutim, mogućnost Pritiska na sve latinoameričke zemlje sa vrlo ograničenim intervencijama ili samo sa političkim pritiskom je postojala zapravo ili polupolitičkim, polu polupolitičkim ako gledamo na primjer Nikaragve gdje su Sjedinjene države zapravo s Marincima uspjele pomoći stvaranje vlasti koja je onda bila odana Sjedinjenim državama. Kad kažem kratkotrajnih vojnih intervencija, onda je intervencija koja je do dovela do nevjerojatnih promjena, da je Kolumbija izgubila dio teritorije, da je nastala nova država koja je se nazvala Panama, ali je jedna kratkotrajna intervencija ili gotovo pa prijetnja, silom zapravo uspjela stvoriti novu konstelaciju odnosa koju su odgovarale Sjedinjenim državama. Iz Safirnog mora uzdizao se koralni otok užarenog zelenila posut nasadima kokosa, manga i voćnjacima klinčića. Potok gdje je palmina šuma zaodjenuta u ružičasti slaki gdje tanka crta kremaste krese vala tromo udarao mliječno-bijeli pjesak. Približavajući se preko svjetluceve lagune, moglo se vidjeti grad kojeg kao da je prizvala Aladinova svjetiljka. Njegovi lukovi i kolonade, tornjevi i kule, zastave i jarboli podizali su se u zrak smahnitošću Fata Morgane. Ali na obali je bilo malo znakova čarolije. Poredani pokraj mora, poput četiri bloka vojarni, smjestili su se konzulati četiri sile: Britanije, Francuske, Sjedinjenih Država i Njemačke. I za njih je stajala sultanova palača s krvavo crvenom zastavom na Jarbolu. Ovako je povjesničar Thomas Pakenham u svojoj knjizi Grabber za Afrikom, jedno od najboljih povijesti europskog osvajanja afričkog kontinenta u 19. stoljeću, opisao otok Zanzibar. Mnogo je taj otok očaravao. Čarolija Zanzibara nije se sastojala samo u Klinčiću i Bijelim plažama. Njegovi sultani od 18. stoljeća gospodarili su trgovinom roblja na istoku Afrike. Otok je bio ključan u trgovini, začinima i bijelokosti. Osim toga, imao je strateški položaj. Svatko tko je htio gospodariti istokom Afrike, morao je imati taj otok pod nadzorom. Desetljećima su europske sile smanjivale vlast i moć sultana Zanzibara. Pod sultanom Bargašom, koji je vlada od 1870. do 1888. Velika Britanija i Njemačka zavladale su istočnom Afrikom i tako je Zanzibar ostao bez posjeda na Afričkom kontinentu. Velika Britanija je pod geslom civiliziranja i kristijanizacije ukinula trgovinu robljem na otoku. Kako je to učinila, opisuje Thomas Pegenham. Godine 1873. Britanski parlament izgubio je strpljenje i poslao Sir Batla Frera u misiju nametanja volje neposlušnom sultanu. Ovaj je prekosio Freru. Ohrabren nadom u francusku potporu, odbio je potpisati sporazum. Bogatstvo Zanzibara temelji se na Klinčiću, uzgoj Klinčića ovisi o robovima. Bez robova Zanzibar bi bio upropašten. Nakon Frerovog odlaska, Sir Johnu Kirku uspjelo je objasniti sultanu Bargašu jednostavnu činjenicu da on nema izbora. 3. lipnja 1873. Kirk je sam otišao u palaču. Ranije tog jutra sultanovi savjetnici sporazumili su se oko politike danjeg prkošenja. Sultan je ponovno zatražio njihovo mišljenje. Hoću li njemu reći o onome o čemu smo se dogovorili ovog jutra? Ne, ne, ne, šaptali su savjetnici odgovor. Kirk je onda strpljivo objasnio da je u nadati se francuskoj intervenciji. Nisam došao raspravljati, već diktirati, rekao je Kirk. Odbiti njegove riječi i naloge značilo bi rat. Dva dana kasnije sultan je popustio. Zanzibar je de facto izgubio samostalnost 1896. nakon najkraćeg rata u povijesti. 25 kolova za te godine umro je pro-britanski sultan. Na vlasti ga je zamijenio Britaniji neprihvatljivi čovjek. Kako je prema ugovoru iz 1886. kandidat za sultana morao dobiti pristanak britanskog konzulata, Britanija nije priznavala novog sultana. Ovaj se onda zabarikadirao u palači. 27. kolovo za 1896. u 9 sati po Zanzibarskom vremenu istekalo je ultimatum koje su Britanci dali sultanu kojem nije bio povolji. U 9 sati 2 minute britanska flota ispred Zanzibara otvorila je vatru na palaču. U 9.40 vatra iz britanskih topova srušila je zastavu na palači i prestao je svaki otpor. Rat je trajao 40 minuta. Zanzibar je dobio pro britanskog vladara. Četiri godine kasnije taj otok posto britanski protektorat. Na taj su način evropske sile iz Sjedinjene države intervenirale tijekom 19. stoljeća. Do duše, te su intervencije trajale duže od ove zanzibarske. Tehnička nadmoć evropskih i američkih mornarica i vojski osiguravale su pobjedu u svim tim intervencijama. Godine 1854. nadmoćna američka flota pod zapovjedništvom komodora metio Peria otvorila je do tada izolirani Japan za trgovinu sa zapadom. Vlada Japana nije ništa mogla učiniti protiv tih kako su ih Japanci zvali crnih brodova. Godine 1839. počeo je prvi opijumski rat između Kine i Britanije. Malena britanska flota prisilila je Kinu, do tada nebesko carstvo, na ponižavajući mir. I tako je to bilo tijekom cijelog 19. i tijekom početka 20. stoljeća. europske sile i Sjedinjene države... Mogle su intervenirati gdje god su htjele i kako su htjele, osim naravno u teritoriji ostalih sila. Sve će se to promijeniti nakon drugog svjetskog rata. Tada će početi važiti nova pravila sigurno da je svijet koji je nastao liko je počeo se konačno formirati nakon 1945. godine ili od drugog svjetskog rata dalje kad se vidjelo da će u Europi dominirati dvije periferne sile da će te zemlje biti dovoljno snažne da počnu diktirati zbivanja u cijelom svijetu i kad su možda i pojednostavljenjem nekih od Tumačenja svijeta ili ponašanja politike Sovjetskog saveza u Sjedinjenim državama kad se shvatilo ili počelo tumačiti da je svaki gubitak bilo gdje na kugli zemaljskoj ili svaki dobitak za Sovjetski savez, gubitak za drugu stranu ili obrnuto, mislim, tako da se nastojalo svugdje biti pripreman i zaustaviti širenje crvene opasnosti. Doduše, kad je formirana ta politika ili doktrina, onaj koji je bio na čelu sektora za planiranje politike u State Departmentu, barem kako je on sam još poslije to podvlačio, on nije smatrao da treba intervenirati posvuda u svim zemljama jer one doista nemaju jednaku težinu. Možda se može živjeti sa Vietnamom koji će biti potpuno komunistički, a da to zapravo ne šteti američkim ili zapadnim interesima. Možda je to moguće i sa Sjevernom Korejom i možda bi to bilo moguće i da i Južna Koreja postala komunistička. Dakle, tu su otvoreni prostor za interpretaciju. Činjenica da je George Kennan smatrao ili identificirao nekoliko glavnih zona na svijetu koje su bitne za opstanak američkog načina života i zapadnoga onda kruga civilizacijskoga i ukoliko bi se oni zadržali Svijet je zapravo mogao biti siguran bez nepotrebnih iscrpljivanja u svim sukobima posuda gdje se oni pojave. Međutim, moglo se tome suprotstaviti interpretaciju koja je doduše bila korištena od Dina na samo za Tursku i Grčku, da ako imate Jednu korpu jabuka, truljenje jedne, će nepovratno uništiti sve plodove, pa tako opasnost komunističkog pritiska u Grčkoj neće samo ugroziti Tursku koja je bila izložena sovjetskom pritisku zbog tjesnaca, nego će to definitivno saširiti i na Italiju, i na Francusku, i na Egipat. Zemlje moraju reagirati dok su stvari još jeftinije za reakciju, dok se još reagirati treba. 21. veljače 1947. vlada Velike Britanije pod vodstvom laborista Clementa Atlea obavijestila administraciju američkog predsjednika Herria Trumana da više ne može pružati financijsku pomoć Grčkoj i da će ta pomoć prestati za pet jedana. Od 1944. Velika Britanija je financirala i u opremi i vojsci pomagala borbu Grčke kraljevske vlade protiv komunističkih gerilaca. Ali sada je toj pomoći i došao kraj. Britanije se ju više nije mogla priuštiti. Američki predsjednik suočio se s teškim odlukama. U ožujku četrdeset od kongresa je zatražio tada veliku svotu od 400 milijuna dolara za pomoć Grčkoj i Turskoj u govoru je rekao at the present moment in world history every nation must choose between alternative ways of life u sadašnjem trenutku svjetske povijesti skoro svaka nacija mora izabrati između dva načina života. Izbor često nije slobodan. Vjerujem da Sjedinjene države moraju podržati slobodne narode koji se odupiru pokušaju podvrgavanja od strane naoružane manjine ili banjskih pritisaka. Vjerujem da moramo pomoći slobodnim narodima da sami pronađu svoju sudbinu. Dovoljno je samo pogledati na zemljovid kako bi se uvidjelo da je opstanak i cjelovitost Grčke nacije od kritične važnosti za širu situaciju. Ako Grčka padne pod kontrolu na oružane manjine, posljedica za njezinog susjeda, Tursku, biće će trenutačna i ozbiljna. Zbrka i nered mogli bi se proširiti na cijeli se proširiti na cijeli srednji istok. Trumanov govor u kongresu označio je početak primjene takozvane Trumanove doktrine, prema koje je Grčkoj i Turskoj upućena američka ekonomska je vojna pomoć. Ta je doktrina označila početak američkog intervencionizma nakon drugog svjetskog rata. Tu nije bio kraj. Sjedinjene države su do tog trenutka imali već novog šefa ureda za planiranje politike Polanica Kenan se povukao i Nicjen koji je bio ekonomist predložio nezamislivo enormno povećanje izdvajanja za američku obranu i vojne snage i tako dalje. Predsjednik Truman je taj dokument imao i nije po njemu odmah postupio zbog toga što je bilo veliko pitanje kakva bi, kakve bi to sve reakcije izazvalo i što bi se dogodilo u kongresu jer se radilo nekoliko puta povećanju. Međutim, napad Sjeverne Koreje na Južnu Koreju i u tadašnjem nedokraja preciznom učitavanju tko stoji iza te intervencije, je li Sovjetski savez taj koji je gurnuo ili je to bila samostalnija reakcija, što se događa u svijetlu Kine koja je tek nekoliko mjeseci ranije postala komunističkom zemljom i time doista zacrvenjela Azijski kontinent. Došlo je do reakcije, vrlo brzo reakcije snaga UN-a i to olakšane zbog činjenice da Sovjetski savez nije sudjelovao u radu Vijeća e, sigurnosti. Došlo je do intervencije i došlo je do rata koji je imao svoje Uspone i padove, Polnic i njegov prijedlog Savjeta za nacionalnu sigurnost 68 je bio izglasan i Sjedinjene države su ušle ili pokrenule takvu nevjerojatnu spiralu naoružavanja i izdvajanja za vojna sredstva koji je do duše doveo i do razvoja brojnih materijala koje smo imali u svakodnevnom životu, korištene tako dalje i stvorio je doista drugačiji svijet. Godine 1961. na dan 17. siječnja američki predsjednik Dwight Eisenhower održao je svoj oproštajni govor. Pored uobičajenih stvari koje američki predsjednik kaže u toj prigodi, Eisenhower je na kraju govora iznio jedno upozorenje. Svoje sugređene upozorio na opasnost od onoga što on nazvao vojno industrijski kompleks we smo been compelled to create a permanent prisiljeni stvoriti stalnu industriju oružja ogromnih razmjera. pol milijuna muškaraca i žena izravno su uključeni u poslove obrane. Spoj ogromnog vojnog establishmenta i velike industrije oružja novi u američkom iskustvu. Njegov totalni utjecaj, ekonomski, politički, čak i duhovni osjeća se u svakom gradu, svakom državnom parlamentu, svakom uredu savezne Vlade. Priznajemo potrebu za ovim razvojem, ali mi ne smijemo podbaciti u razumijevanju njegovih ozbiljnih implikacija. Naš trud, naši prirodni potencijali, naša sredstva za život, svi su u to uključeni, uključeno je i samo kivo našeg društva. U vijećima vlasti mi moramo biti na oprezu protiv nezakonitog dobivanja utjecaja, bilo traženog ili ne traženog, od strane tog vojnoindustrijskog kompleksa. Nikada prije i nikada poslije jedan američki predsjednik nije izgovorio slične riječi. Eisenhower je upozorio da vojno-industrijski kompleks koji je izgrađen tijekom drugog svjetskog rata i u prvom desetljeću hladnog rata predstavlja opasnost za američku vladu i društvo. To upozorenje nije novo, samo je sada došlo od nekog visokog političara. Stoljeće i pol prije Eisenhowera, filozof iz grada Königsberga Immanuel Kant u prvom odjeljku svog dijela Vječni mir, u kojemu se nalaze preliminarni članovi vječnog mira među državama, napisao je ove riječi. Stajuće vojske trebaju s vremenom potpuno nestati. One neprestano prijete ratom drugim državama jer su uvijek spremne pokazati se naoružane za takav potvat. One prisiljavaju države da se međusobno bez granica nadmeću u broju naoružanih ljudi, a kako to zahteva velike izdatke, mir konačno postaje još mučniji od kratkog rata, pa takve vojske postaju same po sebi uzrok napadačkih ratova kojima se želi postići rasterećenje. Dogod postoje vojske, bit će i rata. Dogod ima država i vojski i dok te države imaju takozvane nacionalne interese, bit će intervencija. Od tog trenutka smo imali sasvim definirane odnose u svijetu, bilo je sve jasno i počela je ta spirala naoružavanja koja je onda kasnije zapravo i olakšavala intervencije i koja je zapravo i bila nekakav rezon da se intervenira ako se već drugačije ne mogu rješavati stvari, ne samo zbog ideološke podjele, nego zbog toga što... Morate i objasniti svo to ulaganje i ako postoji vojska onda ta vojska možda treba ili može olakšati negdje intervenciju. Što još uvijek nije značilo da je svaki američki predsjednik bio lagan na obaraču pa i za sovjetske lidere to vrijedi zbog toga što su ulozi bili ogromni. Bilo je uvijek spretnije i tako je ostalo do danas. I tu može biti onda ta poveznica sa sugestijom predsjednika Roosevelta. Postoje li mogućnost da se intervenira Ispodžita drugim mjerama da se pokuša organizirati možda likvidacije ili micanje nekih od šefova vlada ili država da se maknu s političke scene da bi se onda tim drugim putem stvorila povoljnija situacija za dolazak naših na vlast ili skloni ih određenoj opciji na vlast. Kad toga nema ili kad se to ne može dogoditi, onda su zemlje bile spremne za intervenciju ili, u sovjetskom slučaju, dok postoji mogućnost uvjeravanja, razgovora, pritisaka, dotle se odlaže onaj trenutak koji dovodi do apsolutnih poremećaja u tkivu društvo i koji ostaje nekakva prijelomna točka koja je uvijek neugodna i koje su posljedice puno veće nego nekakvi isprovocirani ili izvedeni državni udari. Druga strana u hladnom ratu, Savez Sovjetskih socijalističkih republika, imao je teško iskustvo sa stranim intervencijama. Nakon oktobarske revolucije, trupe centralnih sila, prije svega njemačka carska vojska, nalazile su se na teritoriju Rusije i natjerale su bolševičku vladu na velike ustupke, koji su utvrđeni sporazumom u Brest-Litovsku. Tim sporazumom Rusija je ostala bez četvrtine stanovništva i trećine žetve žita. Tu nije bio kraj strano intervenciji. Kako je sovjetska Rusija izlazila iz Prvog svjetskog rata, tako su sile Antante počele planirati intervenciju Rusiji. U Božeku 1918. britanske trupe iskrcale su se u Murmansku. Boljševička vlada napustila je Petrograd i otišla u Moskvu. Maleni kontingenti sila Antante iskrcali su se još u Luci Arhangelsk. Zapadni saveznici htjeli su pod svaku cijenu ponovno otvoriti istočnu frontu. Pomaganje takozvanim bijelim snagama protivnicima boljševika da pobijede u građanskom ratu bio jedan od načina da se Rusija vrati u rat Rolando Fidges u knjizi Tragedija naroda, povijest Ruske revolucije piše. Pod izlikom čuvanja savezničkih skladišta i održavanja prometa na Transibirskoj željeznici, zapadne trupe iskrcale su se u Vladivostoku. Britanci su stigli prvi, sredinom srpnja 1918. iskrcao se bataljun iz Middlesexa. Sastavljen od muškaraca proglašenih nesposobnim za borbu, bio je poznat kao Bataljun Kila. U svojim novim odorama, kaki boje, potpuno neodgovarajućima za teške uvjete u Sibiru, oni su uskoro postali predmet poruge. Oni nisu bili meso za topove, već meso za karikature. Uskoro su stigle francuske i američke trupe, slijedile su ih japanske. U jednom trenutku na teritoriju Rusije bili su prisutni pripadnici skoro dvadesetak vojski. Na kraju, crvena armija radnika i seljaka pobjedila je u građanskom ratu i strane vojske povukle su se iz Rusije. Polješevičke vođe, Staljin je bio među njima, nikada nisu zaboravile tu intervenciju. Ali nakon Drugog svjetskog rata okolnosti su se promijenile. Crvena armija ušla je na teritorij zemalja istočne Europe, Sovjetskom savezu pripojeni su veliki teritoriji, dijelovi Poljske i Rumunjske. Sve je to bilo rađeno s ciljem da se poveća udaljenost između središta sovjetske države i država koje bi ponovno došlo u napas da interveniraju u prvoj zemlji komunizma. Kada je neka od satelitskih zemalja namjeravala izaći iz tog sustava obrane, Sovjetski savez je postupio poput svojih ideoloških neprijatelja, upotrijebio je silu i intervenirao u toj zemlji. Istina je da Sovjetski savez nije baš bio suptilna e, zemlja i da intervencije koje su vođene i način ratovanja konačno i način na koji se ponašalo unutar e, zemlje. Možda se može ilustrirati na načinom na koji je Sovjetski savez želio ostvariti privid legalnosti kada su od Poljske oduzeti dijelovi ili zauzeti dijelovi 39. godine trebali postati inkorporirani biti ponovo utkivo Sovjetskog saveza odnosno Ukrajine i Bjelorusije. Tu je trebao biti zadržan nekakav privid demokratičnosti, međutim to se radilo takvim grubim metodama da se postavilo opće pitanje li, da li su bili igdje sposobni za meko djelovanje. Možda bi se Finska mogla uzeti kao primjer koji je atipičan za ponašanje Sovjetskoga saveza ali upravo zbog toga što je režim za vrijeme Staljina bio tvrd da nekim mjestima je bio neizdrživ, ili zapravo uglavnom je bio neizdrživ, nakon njegove smrti i nakon popuštanja koje je krenulo prije nego je održan tajni govor koji je zapravo bio ventil, Mađari su skloni dosta također krutim stavovima i relativno polarizirani, što je ostalo zapravo do danas, a u isto vrijeme nije bilo jasno do koje mjere je transformacija mađarskog lidera 1956. godine, Imre Nadja, mogla ići ili kako daleko je to sve skupa moglo ići. Sovjetski savez je intervenciju 1956. godine, koja je bila dvostruka zapravo, vodio nespretnije nego intervenciju 1968. godine, mada su mu posljedice bile podjednake. Moglo bi se reći čak onu intervenciju koji je izveo 1968. godine puno blaže, bez mrtvih de facto i tako dalje, da je ona bila sa daleko većim posljedicama nego što je bila posljedica 1956. iako su i one dakle ne govorim samo na posljedice na Mađare na njih je to bila naravno početak i kraj, ali na svjetski komunizam, na svjetski ljevičarski pokret, na njihove prijatelje u inozemstvu i, i, i tako dalje. Sovjetsko vodstvo na čelu s Nikitom Sergejevićem Hruščovom znalo je da je vodstvo Mađarske partije i države loše. Još u lipnju 1953. najkoliko mjeseci nakon Stalinove smrti u posjet Moskvi došlo je vodstvo mađarskih komunista na čelu s Mađašom Rakošijem. Na sastanku je posebno glasat bio Lavrenti Berija, Staljinov šef tajnih službi i policije. William Tauman u biografiji Nikite Hruščova piše... Berija je vikao na šefa mađarskih komunista Maša Šarakošija. Kako može biti prihvatljivo da u Mađarskoj zemlji s 9 milijuna 500 tisuća stanovnika njih milijun 300 tisuća bude progonjeno. Čak i Drug Stalin napravio je grešku kad je izravno davao zapovjedi za ispitivanje onih koji su uhićeni. Čovjek kojeg se tuče priznače da je engleski ili američki špijun ili što god drugo hoćete ali nikad na taj način nećete saznati istinu. Na taj način nevini ljudi budu osuđeni. Postoji zakon i svi ga se moraju pridržavati. Maćaš Rakoši na vlasti ostao sve do 1956. godine. Nikita Hruščov je kasnije izjavio da je bila greška to što su se oslanjali na onog idiota Rakošija. Ali bilo je prekasno. Mađarska se pobunila, Sovjetski savez je odlučio intervenirati. U isto vrijeme Mađarska je 56. godine vukla postepeno doista prema liberalizaciji komunizma, međutim u jednom trenutku je to otišlo puno dalje i zbog kretanja dijela mađarskog stanovništva a u sklopu ukupne politike gdje je sovjetski vođa Hrušćov želio vratiti Jugoslaviju natrag u lager, a ne imati novu Jugoslaviju, pa možda i gori slučaj na neposrednim granicama sovjetske države, to je sa, sa svom ovim nepostojanjem kulture i načina djelovanja to je stvorilo, zapravo otvaralo e, situaciju za intervenciju. S druge strane, intervencija bila olakšana zbog toga što je, svi koji su to promatrali po tajnijim dokumentima i tako dalje, bili svjesni da Sjedinjene države ipak vjerojatno neće intervenirati. Da nemaju odakle intervenirati, da je granica, jedina zapadna granica prema tek neutraliziranoj Austriji, koja je od 55. godine potpisala ugovor i postala samostalnom zemljom, ali bez stranih trupa na svom teritoriju, u bilo kakvom logističkom smislu to je bilo silno komplicirano i drugo čak ni zemlje koje su bile nezadovoljne kao što je Jugoslavija mogla biti nezadovoljna sa dolaskom sovjetskih trupa tamo intervencijom koja nju neposredno mogla ugroziti je pitanje da li će se intervencija preliti ili tako dalje sasvim sigurno ne bi dozvolila zapadnim trupama prolazak kroz jugoslavenski teritorij I Tu je stvar bila bez obzira na propagandu prilično jednostavna to možda mađarima nije bilo jasno možda to može izgledati izvana i nepravedno da se nekog poziva na pobunu, a onda zapravo ništa ne učini da, da bi im se pomoglo, to, su, to je sve istina. Međutim, nažalost, politika, pa gotovo politika, tada nije bila etička e, disciplina. Možda nije ni do danas. Sovjetski savez je do 70. godina 20. stoljeća intervinirao u takozvanim satelitskim zemljama Poljskoj, Demokratskoj Republici Njemačkoj, Mađarskoj, Čekoslovačkoj. U svim tim zemljama Sovjetski savez je imao vojne baze ili su te zemlje graničile s prvom zemljom komunizma. U 70. godinama to će se promijeniti. U tim godinama Sovjetski savez moći će dosegnuti znatno dalje nego u prethodnim desetljećima. Dobili smo e, stotine tisuća izbjeglica iz Mađarske. Dobili smo jednu pacificiranu e, zemlju koja je izgubila dio svog samopouzdanja, e, definitivno. Dobili smo produbljene podjele u mađarskom društvu. Dobili smo niz simbola iz 1956. godine koji su trajno stvarali tu razliku između različitih mađarskih, eli onih koji su ne samo prozapadne i prosovjetske, što je ostalo do današnjega dana, i intervencija je silno narušila ugled Sovjetskog saveza, jer se oružana sila velikog prema malom uvijek teško može, osim prvih nekoliko dana, dok se ne, ne počnu postavljati pitanja, teško se može objasniti bilo kome, čak i onima koji podupiru. I tu govorim na zapadne komuniste koji su se mnogi našli silno razočarani nakon svega. To nije bila naravno jedina intervencija Sovjetskog saveza, međutim Sovjetski savez je reagirao uglavnom pritiscima u vlastitom carstvu, ako je Varšavski ugovor bio vlastito carstvo. S druge strane, Sovjetski savez do konca 60. početka 70. godina nije logistički mogao ići u ozbiljnije intervencije izvan toga prostora neposrednih graničnih zona. Tako da je prva intervencija mimo vlastitoga teritorija, mimo toga carstva ili gdje se nekako podrazumijevalo u hladnoratovskoj podjeli što je čije, bila intervencija sedamdeset godine u afganistanu bilo je raznih drugih logističkih operacija po africi ali ne izravne sovjetske intervencije Za Josifa Visarjonovića Staljina važne su bila Evropa i Sjedinjene američke države. Ostatak svijeta, osim možda srednjeg istoka zbog nalazišta nafte, mogao je i ne postojati. Sve će se to promijeniti kada je Staljina naslijedio Hruščovu. On je sanjao da će zemlje Afrike biti transformirane u izloge socijalizma. Vladimir Zubok u knjizi Neuspješno carstvo, Sovjetski savez u hladnom ratu, piše. On je osobno vodio sovjetsku kampanju potpore narodno-oslobodilačkim pokretima u Africi od Alžira do Konga. Sovjetski stručnjak za treći svijet Georgi Mirski prisjetio se da je hruščovljevo vodstvo očekivalo da se u vrijeme kad je revolucionarni proces u zapadnim zemljama bio smrznut, koristi postkolonijalni momentum, razbije meki trbuh imperializma i osve simpatije milijuna ljudi koji su se budili za novi život. Nisu svi bili oduševljeni sovjetskim angažmanom u trećem svijetu, zemljama Afrike, Azije, Latinske i Srednje Amerike. Jurij Andropov, dugogodišnji prvi čovjek KGB-a i generalni sekretar partije od 1982. do 1984. izjavio je da su sovjeti bili odvučeni u Afriku. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kubanski ministar vanjskih poslova je sam govorio, vidjet će se jednoga dana, čija je ideja bila ući u Angolu. Sovjetski savez je u mnogim stvarima bio puno konzervativniji nego što su bile zemlje koje su bolovale od dječjih bolesti ljevičarenja, kako bi neki rekli. Međutim, dovodio se u situaciju da ne može ne reagirati, nego da mora pomoći i podržati svjetski cilj konačni, koji je u hladnoratovski ideološki podijeljenom svijetu bio jednostavan i koji je zapravo nametnut od ovoga, smo ranije rekli, početka 50. da je dobitak za drugu stranu, gubitak za našu stranu, bez obzira o kakvoj je i koliko je e, zemlji riječ. I tako da je Sovjetski savez ušao u jednu politiku ako ne intervencionizm onda prisustva logističkih pomaganja, oni su vjetnamcima masovno pomagali, postojale su baze sovjetske na različitim mjestima, bila je u Jemenu, pa je bila u Vjetnamu, pa je na Kubi, bile su uporišta dalje Tu je Sovjetski savez Počeo zapravo naglašavati vlastitu prisutnost i pokazivati zapravo da je on u pravom smislu riječi postao supersila koja može posvuda parirati s jedinim državima, iako to nikada zapravo nije bilo dovoljno. Taj se strah od Sovjetskog saveza ili moć Sovjetskog saveza uvijek prenaglašavala, bilo da se u onom trenutku ne vidi ili se želi ostaviti ili se ne želi ništa prepustiti slučaju. Ili zapravo da stvorite atmosferu u kojoj silno naglašavate opasnost, da biste zapravo mogli onda pod izlikom borbe za nacionalnu sigurnost ili štičenja nacionalne sigurnosti zapravo puno toga zamaskirati i izdvajati velika sredstva, ulagati u određene projekte koji zapravo možda nisu od nacionalne sigurnosti, nego imaju sasvim konkretne primatelje ili oni koji su zadovoljni sa takvim trošenjem i sl. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg tjedna govorit ćemo o intervencionizmu u međunarodnim odnosima. Povijest četvrtkom za vas su napravili. Glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Janoš Remer, emisiju snimio Luka Pavelić, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.